Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szerusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés podcast 38. Smithland veszem halljátok. Jéj, <gül> Én nagyon így, nem így. Vagy Most nem mondjuk el azt, hogy ez már egyszer megpróbáltuk, csak aztán mikrofon szereltem és dolgoztam. Igen. Igen. Hanem itt eltitkoljuk, és Gabinak híre van. Igen, és mennyire szomorú. <laughs> Mert hogy meghalt Fodor Sándor, akinek a neve nem biztos hogy ismerős, nekem is sok úgy ugrat be, hogy a csípike szerzője, és nem tudom, ti ismertek a csípike Könyvet. Igen, ahogy most így mondod, így maga a könyvnek a, a textúrája is így a kezembe van, mert kicsit ilyen érdes porító volt. Igen, igen, igen. Csipike. Ez a Milyen hová tehetetlen volt, nem gyerekként? Igen, igen. Elképesztően jó volt. Tehát a csipike az óriás törpe, aki teljesen magányos lett, aztán volt a tipe-túpe kis szerelmi története, és aztán volt a vakond, akire nem emlékszem, hogy is hívták, de meglehetősen tétova furcsa jóság volt remek rajzokkal, tehát nekem nagy kedvencem konkrétan, igazából az egyik mesekönyv, amit így felnőtt fejjel is még hurcalak magammal költözésről, költözésről, mert gyönyörűek volt az illusztrációk is. Aha. És Nagyon igazából... volt tényleg. Igen. Jó mesekönyv. Hát, áldozunk neki majd valamivel, de ne néjm a csendel, mert ez az, az, egy... az adásnak nem tesz Igen, jó. nem. Nem, ára, nem egy rádiós műfaj. Igazából hagyjunk ki három sort a podcast doxiban. Jó, az ott közvetlenül közben, hogy mi volt nagyon jó mesek, az, az nem a szövege miatt, a képei miatt. Volt ilyen mesél az erdősorozat, akkor ment, amikor, amikor öcsém volt igazából kicsi. És ott ilyen mindenféle dolgokat csináltak a törpék, de tök olyan várost építettek, mint az emberek, csak kicsi volt és gomba volt a teteje, meg ilyenek. Aha. És ilyen szenzációs dolgok voltak, volt például benne almapor főzde, részcsövekkel, lepárlóval, ahogy illik, a gyerek ott úgy látja, hogy, hogyan működik az élet. Aha. Gyönyörű dolgok voltak benne, de igazi hogy Hogyan működik az élet alma bor leparoló? <gül> hát <gül> a... Figyelj, pálinkát már csak nem rakhattak bele. Nem, azt nem. Az durva lett volna az. <gül> Almas napsz. <gül> de le, lepárolni hamar meg kell tanulni, ez a lásdbe. Így van. Na, és akkor mondhatod a te híred viszont. Jó, hát romlásnak indult hajdan erős magyar, a kelli kiadó, aki, ami ilyen. Ö, tini paranormális fantazit dolgokat ad ki, mint például az Északa Háza, a Tündérkónikák, a Kék és esetleg a Cassandra Palmer sorozat. Az azt tette a héten közé a Facebookján, vagy a múlt hétvégén, hogy egy csomós sorozatnak a folytatását az felfüggesztik, nem fogják kiadni, bár jöndökész szálapod vannak, még pedig azért, mert pár száz példány megy el, és nagyon sokat letöltenek. És a Tinik azok igenis vegyék meg a könyvet. Ebből nagyon hosszú, több helyen folyó vita lett egyébként, hogy jár az embereknek a kultúra, és vagy egyáltalán az, hogy kiadó profitot szeretne elérni könyveken, az, az helyén való -e? Vagy uh, elvetendő? És ami nagyon vicces, hogy rákerestem közben a, ezekre a sorozatokra, amiket nem adnak ki a továbbiakban, illetve nem fejeznek be. És uh, nagyon furmányos ilyen pdf-varez oldalakat magyar kislányok, úgyhogy van már furcsa Erről a tini ebook-varez szubkultúráról ez nagyon érdekes jelenség. Az a baj, amit találtam és amit el is kaptam, hogy az adásnapróba az közül megszűnt, illetve törölték a teljes tárhelyet az atv -ék. De ott egészen sok minden volt. Megnézem, hát azért Google-nek a kessa, az még tud róla valamit. Aha. Én, igen, mi, minél olvassák lapol. ezt a tinik? Én arra kíváncsi Szerint, lennék. Szerintem számítógépen nincs tippem. PDF-et mi olvasol? Ugyanazon a gépen, amin Facebook-onak is, mégis jogos. Sőt, igazából egyszerre csinálják. Igen, igen. És néha összefolyik az életük meg. Aha, igen. Könyvei. De ez jó, végül is hát éljenek a betűben. Na, és most majd meglátjuk, hogy erre a nagyon szigorú dologra akkor most elszégyelik-e magukat, bár a tinik nem szokták, én úgy tudom. Az amúgy tök izgalmas lehet, tudni, azt, még is a próbál, hogy mennyi pénze van, vajon a egy egy gyereknek könyvre. Aha megkérdezett Twitteren, de ott azt kaptam, hogy pár ezer a pár tízezerig terjed, és nem, nem volt semmi direktebb verzió. Aha. Illetve ha van neki pénze arra, amire kér, típusú válaszok voltak. Aha. Úgy elképzelni sem tudom, hogy például meg tudják finanszírozni az összes vampír naplót, meg uh, puskázom, tüntélkrónikát. Hát nálunk nyilván el vannak könyvélek kényeztetve a gyerekek, úgyhogy én se tudom, hogy, hogy az átlag az milyen. De aztán nem tudom, hogy ez rossz dolog-e, hogy ezeket nem tudják olvasni innentől. <gül> <gül> meg szerintem van egy ilyen kultúra, nem, hogy kölcsön, kölcsön adogatást, tehát, hogy egy kis szociális háló is működik, hogy akkor most mindenki olvastam Kiné van a friss 0D vámpiros könyv. U, de mi most itt hipotéziseket gyártunk egy <gül> két generációval alattunk levőről, tényleg meg Aha. kéne őket riportolni, hogy hogy élnek. Aha. Várunk egy kicsit egyébként, hogy nem adják ki a folytásokat, akkor a 300-fajtos ezt ki fogják körbeadni. Hát egyébként persze. az én tinilányom teljesen meglepő módon nem ezeket a sötét ilyen vámpiros izé, sorozatokat követi. Most például rábukott rá teljesen erre a Mamma Mia filmre, ami számúra teljesen értelmezhetetlen dolog, hogy ez egy lánynak, hogy tetszett. Hát. És százszor megnézte már. Hmm... De voltak éppen a ténik azok, nem feltétlenül velük egy idősökről akarnak olvasni, de, hanem bizonyos esetekben inkább felettük levő korosztályt akarják látni. Aha. Ó, de valakinek csak adják ezt a bitangmennyiségű szerelmes vérfarkast? Igen, igen, odáá van írva, vagy 12 ön újjaknak nem ajánlod, de valójában ezt 10 évesen olvassák, vagy, vagy tehát hogy szerintem egy-két évvel előbb, mert hogy menő. De megint csak hipotétéseket nyertök. De... Meg fogom kérdezni a kortcsatortban levő lányomat, okay. és beszámolok, ha tud valami infót. Köszönöm szépen, minél több adatunk van róla, ez annál jobb lesz igazából. Így van. A következő téma is jópofa, is, a tinikkel összekapcsolva. Van a Christopher Priest nevű science fiction író, nem tudom ismeritek-e. Uh, utána olvastam, úgyhogy érémlik, hogy ő a, a Prestige-nek az írója. Pontosan akartam mondani, hogy ez az egyetlen könyv, amit olvastam, a Prestige, amiből aztán film is készült, egy ilyen Christopher Nolan, relatíve korai film, amit nem láttam, de a könyv az nagyon-nagyon tetszett, ilyen nagyon emlékezetes könyvélmény számomra. Kicsit így, a, ahogy a, alapvetően ilyen... Ö, bűvészek egymás közötti vetékedéséről szól, és aztán szép lassan ez az egyszerű valóság átcsap ami furcsa valósággá, és a bűvészek meg meg ilyenek. emlékszemre oh, emlékszem rá, Aha. filmre mert a könyvet nem olvastam. Aha. Aha. Tudom javasolni egyébként, nagyon jó a könyv. Na minden esetre el elkezdett hisztizni itt a Christopher Priest, az Arthur C. Clarke ezévi jelöltjei kapcsán, nagyon-nagyon csúnya véleményt írt itt a jelöltekről. Egyesével végment a, a jelölteken, és mindenkinek úgy jól beszólt. Ugye, nem tudom, hogy hogy kell korrekt módon kimondani a China, mi Will, te Ádám biztos tudod. Megpróbáltam ráthagyni, hát te kimondod Aha. a China, mi a nevét. Igen, igen. Mert nekem is csak egy tippem van rá. Szóval ne, neki, neki azt mondja, hogy hát annyira így a zsáner elemeit használja, hogy, hogy lehúzza az alkotásba ez a, ez a dolog. Meg, de az összes jelöltnek beszól valamit. Aztán van a, hogy hívják Charlie, Stross. Igen, Strossnak beújtottan, emlékszem. Igen, marad. hát, hogy ő ilyen alapvetően rosszul olvasható, ilyen nagyon csúnya szöveget ír, és ráadásul ilyen internet kutyának hívja, ilyen, ilyen ugrálós, energikus, de, de ugyanakkor felszínes egoistának nevezi. Tehát vég, végig vég a jelölteken, és akkor nagyon vicces, ahogy így beszól nekik. E, és akkor nyilván a, a díjnak a... Tehát hozzátenném, hogy neki is épp jelent meg könyve, és érdekes módon nem lett jelölve. Na, és a, van egy érdekes cikk erről a Guardian-en, amit majd be fogunk, be fogunk címezni így a poszba, hogy, hogy mik a reakciók erre. Nyilván van, van, aki humorosan fogadta, például a Charles Stross is nagyon jól így a internetpapit beírta a Twitter izé leírásába. És már van is egy póló, amit meg lehet venni a Charles Strossnak a boltjából, ami hát nem meglepő módon, hogy internetpapit található. Szóval érdekes dolog, hogy, hogy azért más is véleményezett már mindenféle díj, díjakra a jelölteket, de hogy egy olyan, aki nem jutott be, és ilyen személyes kedve, ez egy érdekes dolog. Jó kérdés, hogy mennyire van egyébként igaza. Tehát, hogy a, az a kérdés, hogy attól, mert valakinek kiborul a bili, és elkezd kritizálni, attól még a kritikája lehet jogos. Aha. Tehát lehet, hogy a China, itt szeretném beszúrni, hogy, hogy múltkor eszembe jutott, hogy szükség lenne egy olyan oldalra, ahol írok költők, mindenféle közéleti személyiségek szépen, tisztán elmondják a saját nevüket, és le lehet tölteni. Igen, direkt És mindenki a, a plét, ez olyan lenne, mint az ilyen izé, telefonos menük, hogy önnek 300 nem, nem, forint az egyenlege. Igen. Nem csak podcastban, én beszélni sem merek már bizonyos szerzőkről bárhol, mert igazából olyan mail-in sem tudtam, hogy most pontosan, hogy Ejtik és olyan kínos. Bár bárkinek de... a nyelvét nagyon nyugodtan meg lehet alázni, de rájöttem utazás közben. Uh -huh. Mások sem beszélnek ezeken a nyelveken, hajrá. Aha, uh -huh. de szóval visszatérve egyébként a, a, a kritikára, egyébként közben megszeretném, hogy előbb bányáztam, hogy a Tökéletes Tyürük címmel ment a film, és a könyvet is kiadták magyarul a prestig és tehát lehet, hogy igaza van tehát, jó, én nem olvastam még Charles strauss semmit és el tudom egyébként hogy ő egy ilyen, ilyen ötletember tehát aha. hogy én tele van a feje meg, meg remek dolgok vannak benne de lehet, hogy ettől még szerkesztés az ráférne a könyveire nem tudom mint ahogyan én, most én én még ilyen könyv van itt a polcomon oldalra néz, hogy Excelerando, azt, azt olvastam tőle aha. kurva messze kerül, de nagyon rossz aha és a, a másik, meg a, akinek beszólt ez a Greg Bear, azt biztos ismeritek? Igen, igen, igen, igen. igen, igen. Hmm. Uh, ezt igen. A, ezt egyébként olyat érdemes olvasni, ez azt mondja, hogy így fent is van az interneten, hogy a, a Laundry sorozatának az első ilyen kis segénye, Concrete Jungle a címe, és az ilyen e, ISO 9001-es Bisturvy e, minősített iroda, plusz mágia, plusz számítógépek világban játszódik. Nagyon vicces, tehát amikor igényelned kell egy kézi telefont, hogy a, a gonoszta hálózatból vagy rúterből. És ez nagyon jó ötletekről épült, viszonylag jó történetek is. De ugyanakkor képes arra, mint az akciárendom, viszont tökéletesen olvasatatlanná válik. Szóval akkor lehet, hogy van egy kis igazság a kritikákban. Tehát e, e, én... Ilyenkor így amikor a tűz, akkor így hozom a májvacukrot, hogy hát ha valami ebből később... Is. Egyébként minden kritikából lehet mondani, nem hogy valami igazság van, csak azért nem hiteles számomra, mert hogy ő, ő is jelölt szeretett volna lenni. De minden esetre a felsorolt írók közül messze az ő könyve a legemlékezetesebb számomra, nem a mostani jelöltek közül, hanem mint író, ugye? Aha. Hát Körögbennek is volt egy jó korszaka, mondjuk ide, az a -e, szerintem, őt annyira nem ismerik, kevés könyve jelent talán nem meg. Nem egy... szerintem? Igen, egyet talán, és akkor így a neten keringenek anyagai, de aztán volt egy nagy szünete, szóval igazából lehet, hogy ő így kicsit. Nagyon Na, közel minket. van itt a Charles Stross könyvhöz a polcomon, a D Darwins Rédió címünkre. Viszont arra sem emlékszem. Jó, hogy tudom, mert a Vérzenéje című könyvet adták ki a, a, a SF Mesterei című sorozatban még nagyon-nagyon hmm. régen. Ami egyébként jobb volt novellának, mint később regénynek, nem? Aha, én nem tudom, nem olvastam a novellát, mert az is elém került, de, de nem volt rossz a regény sem, szóval volt benne karizma. Na mindegy, elkanyarodunk, de <coughs> nem akarom mentegetni egyébként, néztet csak... Néha olyan jó, hogy valaki elviszi a balhét úgy... De jó, hogy minden évben mindig díjnál vannak egy-két ilyen hisztét. Tehát de ha, ha nem a jelöltekkel van baj, akkor találnak valakit kívülről Vagy ilyesmi, ez hát. szép egészséges Az emberek nem szeretik egymást, az olyan természetes, ezt könnyű elhinni Na viszont itt a következő sportos hírozatért, Gabi igen, igen, ami igazából, tehát rácsodálkoztam, hogy egy nagyon szépe blogról van szó, az a címe, hogy sport és irodalom. Én nem tudtam értelmezni, hogy mi ez őszintén így ráklikkeltem, és nem értem. Egyébként, hát, hogy most. Hát a lényeg annyi, hogy kiválaszt sporteseményeket, és hozzá illeszt különböző irodalmi szövegeket, tehát irodalmi szövegben ö, megjelenni, hogy az a sport esemény, hogy meg szövegben, vagy esetleg egy egész novella, vagy valami híresebb író <hül> ír magáról az eseményről, akár egy újság. Tehát, hogy az eseményt írja le, vagy az esemény szerepe a történetében. Aha. Tehát igazából ezek ilyen párosítások, csak az a gondom, hogy igazából engem mérhetetlenül hidegen, hogy a labdarúgás, meg a baseball meg a labdarúgás és a baseball is. Nézem most itt a cikkeket, de, de hogyha. De úgy gondoltam, hogy ez egy jó ajánló, mert hogyha valakit ez, ez, ez, ez a dolog érdekel, akkor szerintem gyönyörűen ki van itt gyűjtve egy-két dolog. De így belenézel a cikkekbe, és akkor, akkor mit terem? Én itt van baseball, Puerto Rico 730101, akkor itt volt valami történet, és akkor itt Polo egyik. Könyvéből van egy kis idő, vagy egy kis, kis bekezdés idézve, ahol szerepel ez a figura, aki, akiről maga az, a sportesemény történt. Igaz, hogy nem egy konkrét sportesemény, hanem a fickó lezona a repülőgéppel. Aha. De érdekes ez az összekapcsolás. Nem tudom, hogy mennyi talon Aha. van benne, végül is az, az írók szeretnek a sportról írni. Igen, és a baseball aztán különösen egy az amerikai irodalomban rettenetesen jelen van. Aha. De úgy lettem hogy, hogy, hogy magyarok is, Parti Nagy Leves itt a Atlétika, Helena Fibingerova, súlylökö bajnok, 70-es bajnokról írt, aztán itt volt orosz szöveg is, tehát hogy nem, nem, nem csak az angol százmeg amerikai kultúrából merítget, hanem mindenhonnan mm -hmm. hát, Remélem, hogy valakinek most ez így bejött, hogy fel, felhánytorgattuk. Közben nekem eszembe jutott egy másik, másik ehhez hasonló történet, és nem találom, az egyik irodalom történetét írja a Facebookon, és kétféleképpen lehet részesülni belőle. ő magyar, magyar íróknak a szerelmi életére specializálódott, és minden reggel kirak egy, egy bejegyzést a Facebookjára, Igen. arról, hogy mit tudom én, a, a csínszka az hogyan volt, vagy ma éppen a azt nem, pont, azt nem pont az őrkények voltak, mert annak van Ma mindegy, és kétféleképpen lehet lésülni. Vannak emberek, akiket tovább küldik a barátaiknak e-mailben, akinek meg van ismerőse, aki legkismerősebb ez az ember, az fel tud rá iratkozni, mert ismerős ismerőség azt, és onnan tovább nem. Tehát egyrészt uh, teljesen jó tartalmat lehet állni Facebookon is, másrészt pedig felhívja arra a figyelmet, hogy mekkora egy rohat kontenzsillog az az egész, mert mm. Istennek nem fog kiszabadulni, meg egy ilyen és éppen nem is találom mondjuk. Aha, hmm. én valamilyen Krisztián is egyébként, ő nem irodalmár, hanem valami marketinges fickó és így örömből csinálja, és alapjáraton a szerelmi történetekről megy Fog, tehát felülveszi ilyen híres embereket, általában magyar költőíró, de építész is volt, és akkor arról szól, hogy hogyan, hogyan kavarodtak össze, és akkor hogyan élték az életüket. Kicsit... Romantikus de alapvetően azért elég realisztikusan. Én feliratkoztam rá mert valaki az ismerőse, az én ismerősem közül átfiúkni, ismer közelebb jutottatok hozzá. Én talán. fel vagyok railatkozva, de ez a remek oldal nem tesz lehetővé, hogy most én megtaláljam a lényeg teremt egyszer majd belénkeljük, hogy eszembe jut, és vagy megtalálom. Mindestén, nagyon szórakoztató például a Vörös Sándorról, amikor <coughs> Jelmi az éppen bezártó, mert <coughs> ne így jön az öreg, és akkor ilyen kis kosárban a helyi munkások. ...nak leengedte a pénzt, aztán kért egy kis piát, és a felét azt felhúzott a a másik felét megtarthatták. Tehát, hogy vannak ilyen emberi történek, De persze ez már régi legenda, de, de, de elég jók is történtek. De megint elkönyöröttünk és pedig itt még pedig vannak kis ajánlások. Van. Igen, a Bookseller nevezetű remek lap kihirdette az év leghőbb könyvcímét, ami a Cooking with Pooh amit pírtan leszabad forradottam sütésfőzés kakszivalra. Ez És valami hát, táj? Az vagy... igazság, tényleg ez volt a legerősebb pályázó valószínűleg. Még akkor is, hogyha a gomba szerepe a keresztény művészetben is ott volt a pályázók között. Aha. Illetve Pú -pú, az irodai szégek taxonomiája. Ez, ez, ez valamilyen táj vagy vietnámi izé... ez egy, női egy női név. Női becenév igazából. Hát, nagyon szerencsétlenül jött közben. Kíváncsiok, hogy mennyire volt tudatos ez. Tehát... Azért valahol csak fel, felmerült itt a fordítás meg szerkesztés során, Aha. nem hogy ebből még baj lehet. Aha. Vigy, tegyük rák Te... a és viszik, mint a cukra. Az van, hogy valaki, sőt nem is valakit hát tudjuk, hogy Scott D. van szó, a nagy szingapúri péniszpánik és az amerikai tömeghisztéria jövője címmel is adott ki könyvet, tehát így az emberi hülyeségnek azért nem feltétlenül van határa. Aha. Igen, és ennek kapcsán jön az én kis témám, ami a, a Mindennapi betevő című blogon, amit követgetek. Mindenféle témákat szoktak, általában ilyen design, street art, popkultúra, különböző ilyen témákat szoktak posztolgatni, és 30 legrosszabb könyvbarító a mai posztjuk. Tehát ez abszolút idevágott. Ide remek, remek könyvbarítók vannak itt a, a blogposzton. Itt igazából komplett. Kompakt kis dolgokat ajánlanak, tehát egyszerre üt a, a design, a kép, vagy a cím. Azt hiszem, hogy games you can play with your pussy, Aha. és egy macska sakkozik rajta, meg, meg ilyenek szerepelnek itt, és itt meg is hirdették a legrosszabb magyar könyvcímek versenyt, de nem tudom, hogy kommentben verjek e mert kommentek között sajnos csak egyetlen egy szerepel. Nem hagyom, hogy elhagyasd a leszbikus lovas történetek nagykönyvét, és a menőkoporsók című szakiradalmat. Igen, a, igen. csak azért sem, mert Gáspár barátom egyszer ügyeit intézmény belefutott a Magyar Temetkezés című szaklapba, amire szintén hosszan elemezték a koporsók rendeket az adott negyed évben. Igen, de itt a fantasy az van, to make yourself. Pláne? Bocsánat, a nem a ki. Igen, házilag, hogy csináld meg! Ez viszont megkorolni, mert milyen rahat nehez összerakni egy ilyen koporsolt. Még egy csesznyét is nehéz összeütni, de ilyen vizét, kimartat, csíkosat, ilyen függönykarnissal megfogható, nagyon menő dolgokat tudnak csinálni az emberek. Mennyibe kerül ez a könyv? Én még egyébként azt tenném hozzá, hogy most a napokban került így a, a kívánságlistámra az Amazonon egy Mark Léner nevű írónak az új könyve és az a cím, hogy The Sugar Frosted Nutsack, amit meg sem próbálok lefordítani, de, de ez, ez eladta nekem azonnal. Közben, hogyha újat szeretnél vásárolni, akkor 14.95 a könyv, de 12.52-ért a Do It Yourself Coffeins for Pets and People című könyvet is meg lehet vásárolni, el kell gondolkodni. Hmm, ez még praktikus is lehet ennyi házi állattal. Aha, igen, igen, igen. Most, már egereim értek, túlértek az életük felén, lassan készülni kell. Kicsi helyes koporsók lesznek. Igen, kisegéret. Rendkív rendkívül rövid 64 oldalas, és nagyon sokan a egysilagos review, tehát lehet, hogy nem bontja ki teljesen a témát. Aha. Aha, nem dolgozok. Na jó. Szerintem csapjunk is át viszont a jó könyvekbe, mit szóltok. oké okay. még van én, hír. Én... Nem. Okay. Nem, nem, nem. Végig felírtam, hogy akarok rúgni az agavé, agavé, agavé de rájöttem, hogy nem ki Most kifogják adni az oldenet, aztán az e, e, e -se, annak sem lesz, és azt mondták le egyébként a három évekkel korábban a piacra került könyvüknek az E-verziójából, hogy ez még itthon nem megy eléggé. Hmm. Egyébként nyelent, hogy tényleg hívni, és összesen nyolc embernek van e Ugyanakkor ez a nyolc ember ez meg fog őszülni, mire kiadnak itthon viszonylag több könyvet. Tehát mondjuk 30-nál is többet. Jó, a zárója, a zárója, ezt el akartam mesélni, hogy viszont az adasztra kiadó az új kedvencünk. Az három darab, nem négy darab könyvvel érkezik majd a könyvfesztiválra, ami két hét múlva lesz, nagyjából. És ebből kettőből vagy háromból lesz e könyv is abban a szent pillanatban, 1500 magyar forintokért. Wow. Átnézzük, az a teljes átnézzük. listájának az 50 százaléka igen, király. ezt olvastam most a könyves elkönyves blogon, hogy igazából a többivel is tárgyalnak, de az egyik az így zárulta várja az eredményeket és csak utána akarja, szóval ott is van, megvan a tendencia, csak a hát világ igen. még igen, csak nehéz így nem, tehát hogy először mi kell, hogy a kínálat vagy, vagy először az eredmények hogy ebből lehet-e eredményt csinálni hogyha nincs kínálat ez olvasmány egészen biztosan lesz. Bevétene. Mi, volt, mi volt először a tyúk vagy a kaksi? <laughs> <hí> <híthat> <híthat> jaj, de menjünk tovább tényleg. <híthat> a jó könyvekre. Igen, mit olvastál. Olvastam jó könyveket, sőt, <híthat> <s öt> igazából <finished up> még olvasom. Két folyamatban van, sőt, az egyiket majdnem befejezem, ezért arról már egy kicsit komolyabban beszélek. Amit teljesen kivégeztem, azért Joe Hill Szarvak című könyve. Megint az SFMAG hatására megvettem egy könyvet. <kül> Ott egész jó kritikát kapott, és úgy felkeltett az érdeklődésemet, illetve különösen az, hogy ez a Joe Hill egy ilyen nagyon nemesen egyszerű névvel, utána emlegették sokat a, a, a 27 képtelen történet kapcsán, hogy ott viszont abban a 27 novellás kötetben, amit a Gémen és a, hú, hogy hívják, Szarantónió szerkesztett, illetve a is benne vannak, ez a, az ő írás a legjobb, és többek egybehangzó véleménye szerint. Hát mondom, akkor kipróbálom ezt a szarvat. Ez a, a szív alakú doboz című könyvet, amely már megjelent magyarul előtte. És ez egy olyan szimpatikus hát, kiindulás a könyv, Azzal a lényege van, egy fickó, meglehetősen semmilyen, olyan, olyan kicsit enervált figura, de egy átdorbézolt észak után arra ébredt, hogy szarvak nőttek a fején. És hát talán itt az a dolog. megtörténik simán. Aha, hát a várjál, mert eddig oké. Okay. De ez meg ilyenféle fíreként ébredt, tehát végül szerencséje volt, irodalomból viszont ígért kérdezett. Igen. És hát azt gondolta, hogy kicsit megzakad, mert nem, nem annyira vidám az élete, ugyanis a barátnőjét egy évvel azelőtt pont azért is dorbézolt, megerőszakolták és megölték, és hát a kisváros az, az nagyjából azt feltételezi, hogy ő volt, csak viszonylag jól menő családban él, és ezért és megúzta ez a vélemény annyira, kik az életen. Fel kell ezekkel a szarvakkal, először azt gondolja, hogy ez csak a képzelete műve, de aztán az első találkozása az emberekkel azt mutatja, hogy észreveszik a szarvakat, de nem, különösebben nem lepődnek meg rajta, különösen azért, mert mindenki nagyon durván kipakol. Tehát a legcsúnyabb, leggonoszabb éppen aktuális vágyairól beszél neki, és ezek soha nem azok a kedves vágyak, hogy most virágokat szaggasson a réten, hanem általában a kis mocsoks Sőt, tehát, hogy ezeket ez a szarv egyfajta antennaként felerősíti, kicsalogatja, és még befolyásolni is tudja esetleg ezeket az embereket arra, hogy ezt megtegyék, és találkozásokat mindig elfelejtik, csak valami kényelmetlen, kellemetlen érzés van meg bennük, és ez csak a személyes találkozásoknál működik. Na most ez a fickó, hogy neki meg a városnak, és hát elég kellemetlenek a, az emberekkel az interakciói, mert például vannak olyan emberek, akiknek a legsötétebb egy az, hogy jól szarra verjék őt. Ó mert hogy sok embernél kihúzta a gyufátok és elkényeztetett Mikha akinek volt egy nagyon bájos barátnője és elég csúnya elintézte és meg, meg se büntették. És ez szerintem, hogy remek, remek kiindulás lett, lett volna. És valahol nekem ez, aztán elkanyarodott ez a történet. Tehát egy végül is ugye, kiderül, hogy ki volt a valódi tettes, kiderül, hogy pontosan hogyan épült, hogyan szökkent szárba a szerelme a fiúnak, tehát egy folyamatos visszatekintéssel mesélél az addig életet, és az, az tényleg elég bájos, tehát nagyon kedves a lány, nagyon, nagyon aranyos az egész történet. És, és, és valahol a világot így megpróbálja helyre bicenteni ez a figura a szarvakkal, aki most már egyre inkább démonnak érzi magát és a sátán oldalára állt és amit hiányoltam belőle, tehát hogy, hogy valahogy se nem ijesztő, se nem horrorisztikus, se nem megrázó és még szép parabolát sem hozott ki belőle, tehát valahogy valahogy ezek egy eldúrant patárdák lettek, ez, ezért elég erős az a kép, hogy egy ezzel a szarvakkal ott mászkál, és, és a végén még a tűz is tudja regenerálni, kígyók mászkálnak a nyomában, akik figyelnek a szavaira, Ümm, és valahogy az ebben... Így, az... Igen? Ez olyan, mint egy a Holló című filmet írta meg valaki szarvakkal eddig az alapján, amit elmondtál. Plusz nem ölték ehm... meg a srácot, hanem csak másnapos. Tehát olcsó Igen én... Emlékszem, vagy de nem de az valahogy ott, ott egy kicsit ilyen heroikusra vették a figurát. Ez a, ez a srác viszont így nem, nem egy hős típus. Tehát igazából az egészbe csak belekeveredett, a, a csaj mellett vált jó, jó emberré vagy, vagy érdekes emberré, és ahogy kihúzták a lábólól a talajt, egyszerűen el is hagyta magát. Egyáltalán nem rossz figura, nem gonosz, csak ilyen Átlag, átlag ember, aki egyszer csak ne változik, és ezzel nem tud mit kezdeni, és valahogy úgy éreztem, hogy az író sem tudott ebből igazán valami erőset kihozni. Tehát sok felé lehet ezzel a szorvokkal csapkodni, de, de valójában végül is maradtak eljöken. De nem, nem volt kell, tehát egy kellemes történet volt, és, és főleg azért, mert mindig benne volt a remény vagy ennek a lehetőségnek a várakozás, erre a lehetőségre, hogy mit bont ki belőle, és a kellemesen megért érzelmi száll, meg végül is a kisváros működése az elvitte. De például úgy döntöttem, hogy ehhez a könyvhöz nem ragaszkodom, tehát hogyha bárki szívesen elolvasná, akkor én örökbe odaadom neki. Hozzá szorvakat is lehet kapni. Igen, ilyen zörgős, vagy ilyen ledes, mint szilveszterkorán. És két oda ragaszkodol egy tekercset? Aha, igen. Még belekezdtem a, a, végül is a metró 2033-ba, aminek én nagyon meglepett, hogy milyen kellemes a szövege. Lehet, hogy ez a, az, az orosz regény hagyományait viszi számomra tovább. Tehát nem tudom, hogy, hogy olvastatok-e annyi orosz szöveget, hogy van valami, valami egyedi bája ez a Más, más az egész szövegstruktúra, és annyira elvisz a sztori, hogy nem tudom megfigyelni egy pontosan de de tehát nem, nem csak egy akcióregény, és ez, ennek velejárója az, hogy mit tudom, hogy 150 oldalnál még nagy dolgok nem történtek. Tehát kiderül, hogy van ez a metróvilág, ahol a kis közösségek különböző tagolásokon estek át, megtörténtek a háborúk, a csaták, kialakult egy kommunista, kommunista vonal, de... Ez valamilyen atom így van, Szapás egy ilyen kosztor, után, kosztor, katasztrofa után a moszkvai metróba szorult le tényleg nem sok ember, pár ezer, és az a, az a szakasz, ami tehát az a terület, amit igazából bő egy óra alatt be annak idején utazni, az egy ilyen döbbenetesen hatalmas, főleg azért, mert hogy a, a metró alagutak, még hogyha a két állomást felügyelik is, ügyel, fel is, és ott élnek, és őrséget állnak, stb., még akkor sem teljesen biztonságos, tehát és ez gyönyörűen jeleníti meg, tehát az, hogy milyen a játék, hogyha jól csinálták meg, akkor, akkor szerintem én bevő vagyok rá, mert szívesen kipróbálnám, Aha. de iszonyú világot alakított ki, és, és már némi nemű mágia, vagy legalábbis ilyen metafizikai ö, érz, dolog is megjelenik benne, de ö, nekem nagyon szájam íze szerint ilyen minimál módon, tehát ö, -hát, már megfogadtam, hogy hogyha, ha ilyen lesz a könyv végig, ez a lassan hömpölyög, van egy nagyon jó kis izém orosz figura, aki egy fiatal srác, aki némileg egy picit több csak, mint a, az átlag, de egyébként átlagos, és neki vág egy feladat küldetés elvégzésének, és közben mindenféle figurákkal találkozik. <coughs> Hogyha ilyen, akkor a -e 30, nem is tudom, 4 vagy 43? 2043? 30... 4, nem? De Aha. mindegy is. Mindegy, tehát a második kötetrésvel vagyok, és amivel engem le tudnak teljesen kenyerezni, az, hogy a belső borítón ott van a térkép, és mindig Metro nézek. a térkép, de Aha. jó. És mindenféle elmagyarázatokkal, de először nagyon nehéz volt, mert mindegyik ski sz állomás volt, és előtte volt még hat szótag. De, de aztán most már úgy kezdem átlátni. Szóval, na, ezt egy előre ajánlom. De, de még hangzik. Befejezem akkor, akkor még visszatérek rá, hogy megél, tényleg fenntartotta ezt az állapotot. Szóval egy jó könyv. És egy nagyon picike könyv, az meg az állítja pereira, ez a Tabucsi nevű figura, egy olasz író, már nem él, mert azért is vettem velük a könyves mert most halt meg, és így olvastam róla őt, és ezt magam, hogy egyszer vettem egy 300 forintos könyvet tőle. Csak azért, mert a Marcello Mastroján van a címlapon, <gül> és még... <gül> meg kellett várnom. Mi kell már. lenni több, nem? Nem nem sokkal. Ez egy kicsi, egy kis klasszik igény, egy porteljában játszódik, 38-ban, mert a fasizmus úgy beindult, van egy egyszerű özvegyember, <gül> őt játszott a Mastrojáné annak idején, és kis irodalomba zárkozik egy pitlapocskának az irodalmi rovatert el szerkeszteni, de igazából anyagilag Jól van, ez a kispolgár kis közben irodalmárkodik, és, és beszöremlik az ő világába egy fiatal ember, aki, akinek viszont fontos a politika, és akkor itt kicsit átalakítja ennek a faszinak az életét. Tehát, nem nagy történet, de ez a finom, kis ilyen csehovi realisztikus, vagy ez a, ez a lassan haladó a, a, alapos ö, sztori, ez nagyon kellemesítesz, és elég kicsi a méret ahhoz, hogy metron kényelmesen tudjam olvasni. Szemben a metron amit viszont nem tudok magammal hurcolni, tehát ez az egy negatívom van, hogy a méret. Ennyi az én olvast én a héten, és örültem mindegyiknek Te azért. Hát a... ez a metról, ez most eladtad nekem. Nekem is, abszolút. Mondjuk nekem nem nehéz videójátékkal kapcsolatos könyvet eladni, de ezt pont nem vettem még meg is most mindenki. Viszont Játékváltam, hogy koncentrálj-e, mert te meg sokkal gyorsabban uh, tudsz kiválasztani játékot, vagy megtapasztalni, és nagyon érdekel a véleményed. Ennyi belefér. Legközelebb, ha akciós lesz, biztos beszerzem. Olyan viszont én meg... A másik dolog ugye a videójáték mellett, amivel meg lehet könnyen nyerni, az, amikor a Moldova borokról ír. És most írt harmadszorra nekünk Moldova borokról, ugye megjelent a keserű pohár sorozatból a harmadik rész. Ez egy kis vékonyka könyv, és villányról szól konkrétan, az hogy villány a borra épült város. És egyébként így kézbevéve úgy néz ki, mint egy ilyen átlagos, kisebb könyv, de valójában csak ami 140, akárhány oldal csak én vastag papírra van nyomtatva, hogy nagyobb értéket képviseljen a polcom. És az a vicces ezzel kapcsolatban, hogy, hogy pont azon a hétvégén vásároltam meg, láttam meg a boltba ezt a könyvet, amikor villányba jártunk, és voltunk ott vacsorázni, meg bort vásárolni, meg ilyenek. És így tényleg alig vártam, hogy, hogy kipróbáljam, hogy mennyire lehet ugyanazt a világot teljesen máshogy látni, mint én, mert az nyilván való volt, hogy, hogy Moldova az alapvetően vidám és, és jól működő városba is talál kivetni valót. És hát teljesen hozta, amit vártam tőle, a, a nagy Moldova. Tehát teljesen sikerül egy, egy egy jól működő gazdasági helyzetből, meg egy, egy jó karban tartott városból, meg egy olyan helyről, ahol tényleg azt vettük észre, hogy még az utcán a részegek is rendkívül barátságosak, és ebből is sikerült egy ilyen földi poklot csinálnia. És mi a módszere neki? Hát az egyik, de módszere... most valami összesetásod. Igen, igen. Tehát a, amikor ugye a korábbi könyvekben folyton arról volt szó, hogy miért nem működnek a különböző e, egyéb területeken ezek a vállalkozások, és itt, ahol működik, itt külön elkezd ilyen oknyomozó riporterré válni, hogy vajon rendesen fizetnek-e adót, és miért nem. Meg van egy olyan teljesen szürreális dolog, ahol az egyik ilyen bortársaságnak a vezetőjét, aki valamiféle kommunista elveket val szembesít, ilyen, hogy, hogy, hogy valami kádár idézetet mondott az a fickó, és hogy az nyilvánvalóan az érzékeny pontja a Moldovának is kiigazítja, hogy az nem, nem egy valós kádár idézet volt, szóval. Tehát tényleg hihetetlen ez az öreg. Talátszörnyeket minden sarokban és hát azt mondjuk hozzátenném, hogy, hogy mi egy gyönyörű időbe mentünk, egy jól működő pincébe, és nagyon jókat ettünk, és futottunk a feleségemmel a városba körbe, megnéztük a szép szőlőtőkéket, a rendesen karba tartott portákat, meg minden. Ő meg valamikor tett belőtte, hogy valami legsötétebb, mit tudom én, télbe hajló ősz, ősszel menjen oda, amikor kiemelhető, hogy sár van a földeken. Tehát... Aha. Igen, Tudod, és már az összes szülőszkó unja magát, és igen, kezd depresszióba fordulni. Igen, igen. Lehetne az öreget csinálni, nézze egyébként én, belföldi turizmust. Ne halál túlsz, egy rohadó parra sikarosszá mennétek körbe. Mindenkinek kiosztalának a várostába elhagyás után egy hideg, fás szendvicset, és, és csendesen temetésének hallgatnának útközben. Tehát ez tényleg abszolút azt hozta a könyv, amit vártam és örülök, hogy, hogy nem, nem Moldova szemével nézem a világot. De te valahogy így ezekre, a rétegre rá is készülsz ezekkel az olvasásokkal, nem? tehát nem csak villányról olvasol, hanem, hanem Moldova direktben. Igen, nekem ez ilyen fiatalkori kedvencem volt egyébként az öreg, tehát amikor édesanyám halála után, hogy kipakoltuk az ő könyv gyűjteményét, akkor a kevés könyv közül, amit áthoztam, az a full Moldova gyűjtemény, és így jött, jött hozzám, és itt tele van egy, egy nagy polc vele. És nagyon sok könyvre ha ránézek az ilyen kedves emlék, de most kicsit így félnék visszaolvasni ezekbe, hogy vajon így, mit tudom, mi 20 év után nem az jön ele, hogy ez mindig is egy ilyen ilyen figura volt. Nem tudom, ti olvastatok annó mindenféle módon? Korai, egy-kettőt olvastam. Egyet, Kettő, Homására időszak, amikor így tudott írni, tehát nem akartam például öngyilkos lenni közben. Hát voltak nagyon-nagyon vicces novellái, novellagyűjtemények, meg én emlékszem olyan report könyvekre is, ami, ami, ami azért nem a földi pokóról szólt. Nekem, a, amit, akit a vonat füstje megcsapott, az ugye annyira kultikus, meg már maga a cím is így belég az emberbe, és ezt elolvastam, és ez nekem nagyon tetszett. Tehát akkor nekem valahogy úgy könyveltem el, hogy az ilyen nagyon érdekes, nagyon beszéppantanak, tehát hogy tényleg bele, belemegy a közepébe, és. És, és nem volt csak negatív. Igen, meg ő úgy látszik, tehát abban a könyvben is érződik, hogy így megszereti ezt a világot, meg az embereket. Itt pedig a, a mérhetetlen utálat meg, Hát ugye az, az felejtetetlen számomra, amikor, a, nem is tudom, az előző kötetben volt talán, amikor így a, tehát a műszaki értelmiség neki az a az itt a pusztulásnak a jele a magyar társadalomba. Tehát tényleg, hogy van, van egy olyan furcsa világnézete, amit ami tényleg olyan szint ad mindennek, amivel tényleg, tényleg ez jön ki. Egyébként a volt nagyon jó könyve a kamionosok életéről, az is ilyen ripor dolog, nem tudom, még, még akkor nem, lehet, hogy jobban élvezte az életet, hogy valami az öreg. De lehet, hogy bevállalom most így az emberek a hallgató kedvéért, hogy előveszek egy régebbi, nem túl vastag módon a könyvet, és akkor lecsekkolom, hogy hogy öregedett az a régebbi módova. Biztos, hogy vannak olyanok, amivel nem jársz rosszul. Például pont a régi vittesek, azok. Igen, de ugyanakkor ott meg már ez a, ez a szoci humor dolog, nem tudom mennyire. Tehát, a, ami a helyi, tehát az akkori rendszert így fricskázza, picit óvatosan szeretettel, nem biztos, hogy most már annyira jó. Minden esetre elő fogok venni valamit. Szeretettel várjuk. Na, és akkor te jössz, hogy te mit vettél elő. Hát én egyrészt befejeztem a templomot, ami nekem igazából tetszett a vége, úgy... Igen, egy kicsit aggódtam a legutóbbi beszélgetésünkkor, hogy ez nem jött be annyira neked. Bejönni bejött, csak rossz volt a stratégia. Más kérdés, hogy tényleg totál kiszámító, egy csomó minden, igen, pont azok az erők munkálnak, igen, azok az emberek csinálják azt úgy, és, és igen, ez a puzzle, ez valóban egy nagy zöld kockát tartalmaz, mint ahogy, már ez elején lehetett sejteni az első három darab, amit Ugyanakkor tud egy olyan csavart rakni a végében, amire azt mondom, hogy hát jó, tulajdonképpen ez egy jó vicc volt, megérte ezt a kétszerzetten oldalt. Igen, abszolút. Tehát, hogy az az, hogy vársz valami csavart, és aztán csavar valamelyre, de valamelyek megész más irányba, is, ezért aztán jól szórakozol, tehát vicces. De ez olyan van felépítve. Aha. Én azért szeretném, mivel ezt nem tudom e-formában megvásárolni, hogy valamelyik kölcsön adna ezt nekem most már. Persze. Minden további nélkül. És utána pedig belekezdtem a Fehér Béla életmű feldolgozásába. Ö, először azzal, hogy kifeszegettem a po postás által tökéletesen befeszített zöld vendéglőt a postrádámból. Jaj. Ö, nagyon sokfelé nyílnak ezek a panelos postál, de én nem hittem, hogy ez ilyen hajlékony, mint egy romár útencos nő. Na no, mindegy, az a lényeg, hogy végül sikerült kiszedni pajszer nélkül. Ami elkezdtem, majd aztán hazafelé megvettem a, a Kosutkifli-t, és azzal végeztem igazából. Úgyhogy uh, folytassa, beszélek róluk. A Kossuth Kifli az nagyon nem tudom, hogy hová tart. Befejeztem, vége van. Egy remek ilyen, kettő pikaresz történt egymás mellett futtató 1848-as uh, Látszik, hogy vége fele van a szabadságharcnak, nem lesz itt már olyan sokáig jönnek a buszkák, jönnek ezek azok. De még mindenki nagyon hisz mindenben. És ilyen karikatúraszerű magyar emberek beszélgetnek egymással benne karikatúraszerű mondatokban. Az egyik hősünk, követünk, végigkövetünk, akiről azt lehet hinni egy hogy ő az egyik hősünk, az, az a világen legnagyobb Kossuth hívője. Olyannyira, hogy hogy aki bármi rosszat mond, aki bármit eltér a hivatalos kosut irányvonaltól, az, az szállást csináló, meg undorító, mocskos a akit le kell vágni azonnal. A, ő, Ez szinte olyan, mint Moldova, Kádárral, nem? Egy kicsit talán igen. Az ő drága édesapja viszont a, a császárnak az egyik legnagyobb főkéme aki Magyarország szertébizemeltet különböző ilyen lehallgató meg információgyűjtő állomásokat, amik hát tökéletesen onnak vannak álcezve, ami, ami mindenhol van temetkezési vállalkozásnak. Innentől kezdve egy postakocsi és egy, egy szentantal lova üldözi egymást, és hát az utóbbi van megvan az a probléma, hogy nem fér be elég ember, ezért mindenki, mindig valaki alszik a koporsóba, ami számtalan poénnak a, a forrása és igazából teljesen jó működik, ott bolyongunk a Magyarországon, keresik a gázlókat, próbálnak átjutni, bujkálnak a csapatok elől, és benne van egy csomó ilyen igazán a módon poszmodern vicc, ami, amik, amik nagyon jó, amit igazán megírja el amikor hallatszik azt, hogy hát valahol rácsaptak a magyar seregre, és nem jó, és ostromolják Budát, és egyszer csak azzal fejeződik, vagy azzal, azzal vágódik félbe a a hírnöknek a szava, hogy csapataink harcban állnak, a kormány a helyén marad. De az ember úgy egy kicsit elkezd kapaszkodni, hogy ez, ez a szöveg ez valahol máshol van. Meg, <gül> meg találkozunk egyszer csak egy legényel, aki azt mondja, hogy hát nem, nem igazán jó az ő élete, mert elhagyta a nyájat és elcsapták, és sosem fogja látni az ő íruskáját. És nem megy tovább, a szekér akármi. De nagyon sok ilyen jó poén van benne, az, hogy szól-e valamiről azt nem tudné megmondani hirtelen. De nem is kell, hogy szóljon. Nem, mert nagyon jó szórakozol, ez nem a, nem a tiért sokkodósan röhögül, hanem a szélesen vigyorgós Aha. fajta regény, nagyon sok-nagyon vicces karakterrel. De amúgy totál megéri elolvasni, és tényleg mindenkinek ajánlom. Ugyanakkor legyen tisztában az, hogy egyszer elkezdődik való és egyszer valahol máshol vége van, és nagyon nyugodtan folytató lenne, vagy, vagy nagyon nyugodtan mehetne tovább bármilyen irányba egyébként. És akkor ez így méretben egy kisebb falat? Ez a Kifli. Ez, ez pont az a méretű könyv, amit kényelmetlen cipelni. Hmm. Kemény kötésben adták ki, nem fér bele az oldal zsebembe, és 350 oldal a kb. Tehát táskába való, és hát ismerő, hogy a piacra is lesz ennek És ami nagyon jó még benne, az iszonyatosan jó, hogy tele van ezekkel az azóta kikopott osztrák művelség szavakkal. És mindegyiket érted, hogy miről van szó, mert kontextusban le fog jönni, hmm. de ad egy olyan finom arhaikus réteget az egésznek, ami miatt tök jóvá válik. Tudsz, tudsz idézni egyet? Te, nyitom valahol, és lesz benne három. Azt mondja, itt van mellettem. T -t -t -t -t -t -t -t itt nem itt valami parasztok beszélgetnek, hogy büdös, mint a cifrafos a kútnak a vize, mert hogy beledöglött egy túróc is De már ez a szekér is valami diligence, vagy hogy hívják, ami, ami ott repül. Ne, lehet, hogy más szóval keverem, de, de igen. Tehát egy nagyon szereti jó neveket csinálni, meg ilyen idióta szavakat használni. Talán igen, a zöld vendégről ez igen. emiatt olvashatatlanat, mert a túlság. Egyébként Vödric Demeter és Schwapak Ferdinánd van az egyik kocsiban, a Dolph Alvier társa a temetkezési vállalkozó kocsiában. Visszautalhatunk de... a koporsó témára. Igen, igen. Igen, és folyamatosan például. Itt van egy remekosztrák szó szóval szegény, szegény péket. Ilyen fejezetcím van, önök a megtévesztés grandiózói. Ilyen, ilyen, ilyen remek szavak. Örökségem jobban lázba hozta, mint kacértért kacér bugyogóm. 9. fejezet címe. Na mindegy, nagyon jó. A, a másik, a zöld vendéglő az még, még olvastatlanabb ki, na, na egy kicsit, viszont azt uh, annak egy még izgalmasabb egyel. azt Még abszolút nem tudom miről szól, vagy csak vagy 150 oldalt olvastam bőle, viszont ilyen népies, szerű, uh, cifra, viszont nem csinált káromkodásokban beszélgetnek benne az emberek. Nagyon lassan telik az életük, azzal kezdődik, hogy a, a vadaskertnek az egyik munkása egy tevét nyúz meg, majd el, mert ez a bőr az még jó lesz egyszer valamire, és ilyen, ilyen nagyon szép káromkodásokban kommunikálnak benne folyamatosan az emberek, és verekednek, és, és kicsit olyan a, a bakterházas az egész, de, de, de csodálatos. Tényleg az, az, a, az a szöveg, ami, ami az ember úgy olvas, és, és nézi, hogy, hogy itt emberek hogyan beszélnek, és ezt vajon miért miért teszik. Be fog nyálazni. Ha a seggje szipogó dugná bele a még az is jobban kedvemre volna. Ez egy ilyenek. Jól fordítható magyar. Aha, igen. Az nagy esélyei vannak a befutásnak. Igen, igen, igen, igen. Ebből egy, egy hát bármiért. Még egy angolt sem tudok elképzelni. Hm. Végre valamilyen módon bosszú tehát Mondjuk a mi az a Joyce regény? Fénegen ébredése. Fénegen ébredése, igen. Hát azért ez nem, hát ez, ez, egy, ez egy jó, tehát van eleje, közepe, vége, és közben nevetgez, de, tehát nem csak egyszerűen szavak is, jó, jó, oké, nem, mit beszélek, én azt nem olvastam, de tehát azért vannak ilyen művészi tettek, meg van egyszerűen az olvasás, és én, én, én egyre inkább kezdem letenni a garast utóbbi mellett. Básik mondat, és utána abba a lelkendzést. Maga szappanyos Imre a tűzhely mellett heverészett a rozdikón. Kutyabaja nem volt, éppen a pipáját tömöckölte bakapózsicsánnal, akár egy pöfeszkedő templomi órakezelő. Mi, milyen bakapózsicsán? Bakapózsicsánnal, természetesen. Jajó. Azon, mint a húszár zsír a másikból, amit szintén nem tudok hová tenni. Na jó. Szó, szóval nagyon jó, és most több de mindent beszereztem még több, illetve egy ezt fogom majd. És azt nektok. veszük észre, hogy egyre furcsában beszélsz. Éne? <laughs> Igen. Majd gyorsan be... csendben csendem marad, köszönjük el, aztán Én hát a nevet közöm. De valahogy úgy-úgy köszönjél el, hogy beleírjen ebbe a fehér béla stílusba. Igen, valami szép köszönést idéz be tőle. vagy az gyártyál a sajátot. Nem fog menni, nem készültem, én kérem szépen. Hát el, ilyenkor mondanám, hogy kommentbe írjanak ilyet a hallgatók, de nem, nem kommentálnak, úgyhogy... Nem, az olvasók azok a passzív befogadói pozíciót veszik fel. Na, hát akkor fogadják szeretettel, és sziasztok! Sziasztok! Szerusztok.